Să plinim rugăciunea noastră, cea de seară, Domnului. Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Îngeri de pace, credincios, îndreptător, împăzitor, în sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem și iertarea păcatelor și a greșelilor noastre. De la Domnul să cerem la cele bune și de folos în sufletelor noastre și pace lumii. De la Domnul să cerem. La Sfârșit creștinesc și alată vremea vieții noastre în pace și într-o păcăință o, o săvârșit la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere ne în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să judecata lui Hristos să cerem. Amen. Prea Sfânta, Curata, Prea binecuvântată, Slăvita, stăpână noastră de Dumnezeu Născătoarea și Purulea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea sfânta, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi, pre noi și unii pre Anții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o Doamne. Răd bun și oameni, Dumnezeu ești și ție slav înălțăm, Tatălui și Fiului, și Sfântului Duh, acum și cu și în vecii vecilor. capetele noastre Domnului să le plecăm fie Doamne fie străpânirea binecuvântate și preamărită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dub, acum și curulea și